Kimentek együtt a fedélzetre, rész így szólt: Beszner is itt lehetne már értekültem azt, Juárdot. A, a hajón négy luxuskabin volt, külön fürdőszobával. Ezek közül a hajó elejére nyíló kettő Beszner doktoré és Penningtoné volt. A hátrafelé nyílókat Miss von Schiller és Lina Doyle lakták. Közvetlenül Linetka ügytje mellett a férje öltöző szobája volt.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 Nem is tudta, mikor hal meg. Annon, kiáltott fel hirtelen poháró. Lélektani érzékel felháborodva tiltakozott a felvetés ellen, hogy Jacqueline sötétben orozva öljön. Nem, ez lehetetlen, gondolta. Bessner ránézett vastag szemüvege mögül. Pedig így történt, biztosíthatom. Igen, igen.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 A fehér falon nagy, reszketővonású, barnás-vörös jébetű látszott odakarcolva. Poirón nézte egy darabig, aztán felemelte a halott asszony kezét. Jobb mutató ujja barnás vörös folyadékba volt mártva. Nom du nom, nom, du nom kiáltotta. Mi az? az orvos felnézett. Ah, már értem. Rész ezredes megszólalt. Te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 Poáró feléje fordult, bólintott. Úgy van. Ahogy mondtam, meglepően egyszerű. Egészen megszokott jelenség. A rémregényekben. Egy kicsit, hogy úgy mondjam, régi trükk. Az ember azt hinné, hogy a gyilkos régi divatú ember. Rész nagyot lélegzett. Értem már, bólintott. Szinte azt hittem, Poáró halvány a szólt,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 És felírni a J a falra őrültség! Gyerekes dolog, bólintott Poáró. De annyi bizonyos, hogy valami célból történt, mondta az ezredes. Úgy van, bólintott Poáró komorarccal. Mit jelenthet tulajdonképpen ez a J betű? Hogy mit? kérdezte Poáró. Mademoiselle Jacqueline de Belfordnak, a hajó egyik utasának nevét,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 Akkor hát négyen maradtak ott. Mi történt aztán? Mr. Fentorp olvasott. Én kézi munkáztam, Mr. Belford pedig ő... Ő csúnyán inni kezdett, segítette Kizavarából zavarából Cornéliát Fentorp. Igen, és beszélgetni kezdett velem.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 Aztán Mr. Belfour előrántott egy kis pisztolyt, folytatta Cornelia. Mr. Doyle felugrott, azt hiszem el akarta volna venni tőle, de a pisztoly már el is sült. Mr. Belfour sírni és kiáltozni kezdett, én pedig halálosan megjöttem és kirohantam Mr. Fentorp után, és ő visszajött velem. Mr. Doyle arra kért, hogy lehetőleg csendben intézzük el a dolgot. Egy pincérfiú benézett az ajtón, de Mr. Fentorp mondta neki, hogy nincs semmi baj, és erre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 Mikor Mademoiselle Robson elment az ápolónőért, Mademoiselle de Belfor egyedül voltak a ütjében? Nem, Mr. Fentorp vele volt. Helyes, Mademoiselle de Belfornak tehát tökéletes alibija van. Most Mademoiselle Bowerszt kell még kihallgatnunk. Mielőtt azonban érteküldenék, és szeretném a véleményüket hallani valamire vonatkozóan. Úgy értem, M. Doyle ragaszkodott hozzá, hogy ne hagyják a mademoiselle de Belfort egy pillanatra se egyedül. Gondolják, hogy valami új, kiszámíthatatlan dologtól félt? Gondolom, bólintott Fentorpe. Attól tartott, hogy meg fogja támadni Madame doyle -t? Nem, rázta meg Fentorpe a fejét. Nem hiszem, hogy csak gondolt volna is erre. Inkább az volt a benyomásom, hogy...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 – Most térjünk át a pisztolyra. – Mi van a pisztolyjal? – Jacqueline lejtette, mondta Cornelia. És aztán? Fentorp elmondta, hogyan ment vissza, hogy megkeresse, de nem találta sehol. – Hmm, mondta poharó. Most figyeljünk. Nagyon kérem, legyenek egészen pontosak. Írják csak le még egyszer, mi volt azzal a pisztolyjal.